Bueno, esan bezala telefonaren bestaldean badaukagu askapenako kide bat Gabon Gabon bye, Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Baina Baina Baina Baina Baina Baina Baina Esan bezala ba, Gaurkoan Daitu egin ba, Soekin hitz egin nahi Nairen ba, Datorren Asteburu Netan Amarrean Beba Iospatu delako Askapenaren Ogeita Bost Garren Urte Muga Eta Bueno Igual hasia urretik altxase un behar berdugun arekin asteburu honetan, ba, pizka bat hasieratik hasiko bagara eta kontatuko badiguzun pizka bat, ba hori Azkapenaren hasikerak eta urte 25 urte luzeoetan izan duen bilakaera eta bai bai bai Noski, bueno, en medio de red segunda urtean eh, hainbat militantek eh, Azkapena sortu zuten Ba, bueno gogoratu bedugu textu ingurua, eta e, Nicaraguan eta El Salvadorren e, iraultzak e, e, bueno, aurrera egiten zuten eta eta euskal herritik elkartasuna eta internazionalimoa da puripurian zegoen eta, eta horren adibidea izan zen e, hainbat e, Euskaldunak eta Euskal herritarrak ara joan ziren eta batzuk e, bizitza emateraino iritsi ziren eta gogoratu berdugu eta goguan ditugu eh, Pakito, Marta, Begoña eta inbaten eh, eh, adibidea eta eta bueno, teztu inguru horretan eh, internazionalismoa ulertzeko modu berri bat sortu, sortu zen, azkapenarekin batera hau da bin horabideko elkartasuna eh, el izan berdela eh, alde batetik eh, E, hemen e, bultxetu berdugu beste herrien ganako elkartasuna, baita, baita e, euskal herria ulertu berdugula, azkapen prozesu batean kokatuta dagoela, eta, eta herri, herri oiekin konpartitu berdugu gure realitatea. Eta hori izan da elkartasun ulertzeko modu, modu berri bat, euskal urte asko pasatu dira hogeita bostenin zuzen ere eta urte horietan bueno milaka eta milaka izan dira ba, bueno, briga brigadaetan parte hartu duten eh, euskal herritarrak eh, asko izan dira visitako eh, esperientziak eta konpartitutako eh, borrokak eta eta bueno baipatzeko gogoan izan berdugu de la amasaspi de la uh -huh. eh, policía que era él situó la eh, era él la bi militante Manifestazioa herraldoiak burutu ziren Montevideo kagaleetan, batez ere eh, Euskal refuxatuen aldeko mobilizapenak. Eh, koratu berdugu textu ingurua, baina hor, argi ikusi genuen, ba, beste herrietan, hain hainbatek eh, prest guztu, eh, Ekuararririenen alde, alde ba, gorputza eta bizitza jartzen daino prezego e, e, ze, zeudela eta eta hor argi argi geratu zen, e, bueno, maitatzeko herri e, desbraink izan ditzakegula baina, baina elkartasuna joan eta etorrikoa izan berdela. Orduan, e, bai, gauz asko komentat, komentatu ditzakegu elkarrizketa horret, honetan, baina nik komentatuko nizueke e, azkapena hogeita bost izeneko blogera sartu zar, zar, zaitezela, eta bertan e, urte honetan bilatu eta bilatu e, izan ditugu hogeita bost urte guetan izan dako esperientziak, e, lekukotzak, bai bideo video, enbidez, bai gutunak, kartak, pegatina, kartel zarrak, baina apurka apurka, oieta bort, bozturte guetan, e, osatu, osatu, osatzen e, ari garela, ez dago, osatu inoiz ez da, dala egongo osatu tahera bat, baina bai ezkoal internacionalizmoaren e, e, mosaiko handi bat, kolax moduko bat, eta uh -huh. eta hor ikusten dugu internacionalismo eta esperientziak baina, e, pertsona batentzako individueltu ezunean, oso aberatsak izan direla, baina kolektiboki oso beharrezkoak direla, eta, eta hor e, konturatu gaitezen e, zenbat esperintziak, zenbat ze aberatzak izan den eta, eta gauza asko musutruk eman ditugunak ba zen, ze balore daukaten, ez da? Horregatik e, bueno, asko, asko, asko gauza asko pasatu dirago eta urte hauetan. Eta, eta, bueno, apurka-apurka pilatzen eta pilatzen eta, eta lotzen e, joan, joan ginen e, azken urteotan, baina datorren e, zapatuan, datorren larun batean altxasun e, ba, ospatu eto, eta irudikatzen zeiatuko gara. Bai, eta, bueno, aurten e, betitzea dituzue hogeita urte eta... Eh, bueno, Bailarun bat honetan daukazue, bai, jaipo tola bezala, baina izarete bai, beste hain bat ekin mena horrela era matenez? Bai, bai, bai, gauza asko, eh, lan hildo asko, batez ere eh, elkar lanean hain batera gile so, eh, politiko eta sozial, ze ulertzen dugu eskolarria, interna, eskolarria internacionalista eh, izan berdela, eta eta internacionalismo badauka zer ikusia, bueno, Arlo, arlo askorekin, eh, brigadak, adibidez, brigadetan parte hartu duen eh, militante guztiek, ba, bueno, batzuk beste, hainbat trintxera desbarrenetan daudela, eh, eskuntzan, eh, feminismoan, eh, gazterian, eta azken batean eh, internazionalismoak, ba, zer ikusi adauka arlo guztiekin? Eta, eta ikusi dizak ikusi beste herrietan, hainbat herrietan, ba, arazo antzekoak e, bakoitzak bere errealitatearekin, bere zaugarrieekin propioak ba, badituela, baina baina aman comunean baditugula erronkak eta elkartasun el kartasun zubia, querai eraiki eraiki ta daudena que indartus Eta, eta bueno, bo, horretan gaude sta urtero abiatzen abiatzen ditu eh, kanpaina brigada, eh, brigada eh, bai Latinoamerikara, bai eh Sahara, eh, aurten eh zen brigada, bi brigada baiatu ziren. Orduan eh, erronka asko eta eta bueno, bo, orain de zapatuan izango dugu, aukera e, belaunula lidegargintako militanteak elkartzeko eta eta aurrera begira indarttu ba, agertzeko, ezta esaten dugu aboz urte eta aurreragoaz, eta eta hori da irudikatu eta indartu nahi dugula, ta beste hogeitaabo bete nahi ditugula, eta eta beharrezkoa, beharrezkoa dugula internazzionaliismoa e, lu guztietan, ezta azkapen prozesu Zabal baten eh, barruan kokatuta. Eta komentatu egin duzu be, ez, ze kokatu izan du zuen internazionalismoa Etorriko erlazio baten modura eta hemen igual guk gure herrian ezagunak ditugu bari gaskapenak urtero antolatzen dituen brigadak baita boiko e, kontrako boikotaren aldeko kanpainak. Eta blan guak, baina igual dago beste justo joan etorriko erlazio horretan beste herrialde batzuetan burutu eginden ez, e, proiektu bat edo burutzen ari den beste proiektu bat Euskal Herriaren lagunak eta piskat albai eguzu kontatu edo esplikatu zertan datzan proiektu hori, ze kintza eta burutzen diren bebai beste herri batzuetan Euskal Herriaren alde Bai, bai, bai, oso garantitua, bai, astuzait, mila gauzan artean eh, komentatzeke eh, ditugula, eh, bai, Euskal Herriaren lagunak, bueno, aspaldi, eh, aspaldi bat zeuden hainbat herrietan eh, elkartasunezko eh, el komiteak, eh, deritzenak, el Komite de Solidaridad kon Euskal Herria, bai, bai Estatu Espainolean, bai, Frantziarrean, bai, ta ere baina dula duela, sortzi beratzi urte gutxikora bera, ba, indartu zen e, Euskal Herrian lagunak izaerak, eta eta hoiek e, azken, azken marka da ba, honetan oso paper garrantzit joa jokatu dute, hoiek e, kontuan izanik e, Euskal Herriak Herria kampoan duen erreferentzi e, e ba ba Espainiako Espainiako Espainatik ateratzen diren edo, edo edo potere potere ekonomiko agurtzen duen informazioa ba, oso oso garrantzitsua dela el Carta Suna bai Europa, Europa bai Latinoamerikaan eh, azaldu ber Eh, zer den Euskal Herria, zer gertatzen den, preso politikoen egoera, eh, hainbat eta hainbat kontu, ilegalizazioak, eh, komunikabideen, itxierak, eh, Baltasar Garzon, figura bat eh, non, ar, nor Argentinian eh, progres, progres, progresista dela, hainbat eh, jenderentzako, hori zalatzeko eta horri huelta emateko, Beharrezkoa, beharrezkoa genuen eta beharrezkoa dugu e, gaur egun ere ba, elkartasuna erri maian benetan gure ahotza edo gure errelitatea erakutsi ditzaten e, ba, lagunak eta hoi, o paper jokatu zuten e, jokatu zuen euskal herriaren lagunakek e, urtero antolatu izan du, izan dute elkartasuna aztea da e, munduko hainbat hirietan eh, aste baten barruan itzaldiak, bideokonferentziak, eh, kontzertuak, ekimenak, ekitaldiak, burutuz, burutu dituzte la, eta, eta, bueno, azken batean, eh, gure enbaixada txikiak dira, ezta? Eh, gure realitatea gure borrokak, eta gure eh, arazoak eh, oiartzunea emateko ba... Ba, eskoalerriaren lagunek hartu dut erronka, hori zalatu, hori zabaldu, eta, eta elkartasunak bilatu e, bakoitzak bere, bere lekuan. E, zinedura bilketak, e, atxikimenduak, kontzertuak, zalaketak, gauza asko, gauza asko egin, egin dituzte, eta, eta aiei esker, eskoalerriaren lagunek esker, ba... E, hainbat herritarrek izan dute eskual herriaren borrokaren berri lenengo eskutik gainera orduune bai oso oso oso garrantzitsua eta eta eta herrekonozimendu be eh, behar duen eh, kolektibo da eta eta jende asko eh, ari da lanean eta etabietako asko izango izango ditugu datorren larun batean altsaun ereak horietako asko izan dira lehenak... Begazkin chartela que reservatzen, ja data genuenean, ja 7 libete eramatsago datorren Torre de egunean e, buru belarri lanean eta, eta bueno, bai, bai, bai, hoiek izango dira be bai homenajetuak e, edoaintzat ehrenozimentu hasokutena que la Torre en Zapatuan. Hori da, da torren zapatu, bueno, zapatu netan, e, egun potoloa altxasun, eta bueno, zer, zer prestatu zue askapenatik, bago eta gozturte hau ba, behar den bezala ospatzeko? Bueno, prestatu, prestatu genuen, genituen eusazko, e, goize, goizean azit da, da, goizeko amaiketan ongi etorri da, e, musika izango da nagusi altxasuko kaleetan, e, txalapartariak, e, dantzariak, albokalariak, e, denetarik, eh bat eta ja 11 terditan umentzako umeak gozatzeko aukera izango dute, eh Porroche te laguna que aurkeztuko du em, euren emanaldi berria Plazatik Mundura, eh el Cartusioñoñoñarri dotako izango da, eh hor maurudi bat e, egingo dute el, ume ume Beraz, omentzako, e, ba, aukera, aukera proposat izango da, goizeko amaiketan, amaiketar ditan irri enlagunak eta porrotxek emango e, e, e dutena. Gero amabietan, amabietan e, bueno, izango egingo dugu ekitaldi internazionalista, irudikatuko ditu egitabostur eta huetan egindako eta izan dako alburu guztiak eta borroka guztiak, hori izango da jortia kulturgunean. E, laureun pertsonako ba, aforo, ba, ba, an, zera, antxoki baten barruan egingo dugula, eta bertan ustartuko, ustartuko ditugu bai irudian, musika, suzenean, e, eta audiovisuali esker, ba, ba hogeita boz urte hauetan egindako, egindako guztia, eta batez ere betorkizunari begira ditugu nerronkak. Ori amabietan ittalili internazionaliista, eh, ondoren herri bazkaria eta ja arratxaldean erretaldiko seiietan madrildik etorriko zaizkigu eh, Salvador A amor eta Gabriel Ortega, rojo kansionero eta etaileek aurkeztuko dute somos Publo euren, euren diska berria. Hori etan 8etan, e, musika izango da nagusi, musika eta eta elkartasuna altsuko kaletan, herria gora marcha, musikarien laguntzarekin eta eta denok batera herri gudu herrien arteko elkartasuna kaletan eta ja gaurako, ba, kontzertua, mendeta obrinpas eta los opilotes chirriagos talden eskutik izango dala Amar, amar terdietatik aurrera burunda pilotalikoan. Beraz, e, egun potoloa, e, luzea, baina merezita eta, eta, eta, eta bueno, e, zoilik e, pena bakarra da justu Euskal Herrian e, aldarrikatzeko eta mobilitzatzeko egun gutxi ditugula eta koinzitzen dela baionan antolatuko den Euskal Eh, presoen eskubidean aldeko, preso politikoen eskubidean aldeko manifestazioa arraldoia, baina bat eki jendetze egongo dela bilekuetan, eta eta kompatiblak direla ba, bi, bi gauzak egiteko, mm, ba joan joango direnei, ba, ba goratzea, ba bueltan, ba aukera ederra daukatela, altxasun, mm, ba... Gelitzeko eta eta ratxaldeko eta, eta gaueko egitaraguarekin e gozatzeko aukera. Eta, eta bueno, guk gere autoguzak e antolatu ditugu, e bai askapena.org webunean informazioa izango dutela, eta gero gomendatzea askapena hogeita bost, e bi bost, izaneko blogean, e -ba, Historiak bideo lekukotsa, elkarrizketak gutunak eta hogeitaabosttan bilatutako eta bildutako informazioa eta eta oroitzapenak, e, ba, irakurgai eta eskuragai e, dituzuela. Bai ba, ezkerrig bueno, ba, asko? E, Gabon ez artekoetan gaude, ba beste elkarrizketa batera geratzen zaigulako ondino ere egitea egiteko, baina eskerrik asko. E, jakin dezazula mengo baten bategila danik pentsatuta daukala beba eta plan bikoitz hori burutzearekin. Eta Eta, bueno, esan eskerrik asko, eta ederto baten atera dadila zapatu honetako egun potolo hori Eskapenako Vale, mila, mila esker, zuei batez ere, komunikabide, lokalak, herritarrak, zuei esker gure ahotza eh, zabaltzeko ba, ezinbesteko zaituztegula eta, eta borra erazuek ere bai, eta eta altxazune ikusiko dugu elkarra da torren larrun batean Baina, eskerrik asko, Venga, adio